Róma. Most egy kis ugrás következik a történetemben. Mondhatnám, lyuk az életrajzom. A Melbournei csapat nagy része ugyanis nyugat felé indult, hogy Budapestre érkezzék. Mi néhányan a társulat megrögzött szólistái közül keletnek. Alkalom kínálkozott ugyanis, hogy megnézzük Amerikát. Akkor még a vízben sem hagytam ki igazán zicsereket. Felkerekedtünk tehát, és eltöltöttünk vagy kilencven napot az Egyesült Államok területén. Ez a kis kiruccanás azonban, mint érdemes kollégám Kipling mondaná, egészen más történet. Itt nem szerepel. Hiszen mindezt már elmeséltük egyszer. Ha a türelmes olvasó mégis kíváncsi az amerikai túrné különös kalandjaira, kérem menjen a könyves Ágaskodjék fel, és vegyél le a legfelső polcról azt a kis zöld füzetet, Melbourne, Miami, Margitsiget. Megvan? Na, igen, ez az. A tetején egy csodálatos fehér felhőkarcoló látható, aztán egy szemüveges fickó, meg egy köpcsös kis figura. A felhőkarcoló a Hotel Marik Hopkins, a szemüveges fickó Jenei Pierre, a köpcsös kis figura meg... Hm? No, lehet találgatni, hogy kicsoda. Maga a könyv nagyon különös. A világ legkülönösebb könyve. Egyik fele a legvásári ponyva, ezt Pierre írta, a másik fele viszont maradandó értékű irodalmi alkotás. Tulajdonképpen még ezt is mondhatnám, hogy klasszikus mű. De ezt nem mondom. A túlzásba vitt szerénység legmeglőzöttebb jellemvonásaim egyiket. A hazatérésről viszont csak annyit, hogy no, mégiscsak idézek abból a könyvből, ne tessék megijedni csupán a bevezetés néhány sorát. Szóval Margit Sziget, 1957. február 7. Egy kicsit elkéstünk a válogatott keret első edzéséről. Nehem, nem a United Airlines ez is madarai voltak hibásak ebben. Azok másodpercnyi pontossággal repítettek bennünket San Franciscóból New Yorkig. A Pan-American kontinensek közti járata is megtette a magáét. New Yorktól Bécsig. Csak egy halálpontosan kiszámított macskaúrás volt az út. A hatos villamos azonban piros lámpát kapott a Majakovski utcánál. Vagy talán az óráink a ludasok? Elfelejtettük volna London és Óbuda között a pesti hullámosra állítani őket. Tény, hogy mire az uszodába értünk, már az egész társaság ott kuporgott a fedett lépcsői. Azonnal észrevettek minket, és mi is észrevettük, hogy összesúgnak. Markovics Kálmán vitte a szót, de nem azért nyertünk két olimpiát együtt, hogy lelkifüleinkkel ne halljuk, mit mond. Srácok, ha ide jönnek, egyikük se szó semmit. Úgy teszünk, mintha csak ma délelőtt váltunk volna el tőlük. Mi pedig vettük a lapot, és ugráló szívvel, de farccal fa masíroztunk ki a partra, végig a drága csibészek társasága előtt. Amikor már túljutottunk rajta, visszanéztünk egy pillanatra. Szervusztok! Bögtük oda Aztán egyik fél sem bírta tovább. Kitört a nevetés, boldogan az egymásra talált kis kutyakölykök túláradó örömével borultunk egymás nyakába, és ezzel egyszer mindenkorra hazajöttünk. Később aztán komoly eszmecserére ültem össze Markovics Kálmánnal. Mondanom sem kell, ő járt jobban. Világos, ő velem cserélt, én meg vele. Bevezetésül mindjárt olyan kijelentést tettem, amilyet azóta sem hallottam tőle. Jó, hogy hazajöttél. Elcsodálkoztam, de megjátszottam a hidegvérű férfiut. Tudom, mondta. Már kezdett ideges lenni. Nem úgy értem, hogy csak neked jó, hanem úgy, hogy nekünk is jó. Én is így gondoltam. Kisült, hogy száznál több vízilabdázón lépett le, az élvonal nagy része, és az egész közvetlen utánpótlás. Most már ti kell várnunk, mondta Kálmán, amíg az egészen fiatal srácok feljönnek. Atya, úristen, mondtam. Ez azt jelenti, hogy még öt évig gyötörhetem magam? Hát négyig legalább. Tizenkettő lett belőle. No, 1957 tavaszára azért úgy, ahogy összerázódott az új válogatott csapat. Mire kaptuk magunkat, és el is utaztunk Barcelonába, hogy a változatosság kedvéért megint vizipólózzunk egy keveset. A kiesett embereket egy Európa-bajnok Gyorsúszóval és egy Magyar-bajnok Mellúszóval idekeztünk pótolni. A Gyorsúszó hatalmas darab, egészen világos szőke, Cseppettán kövérkés fiú volt, aki a világ minden süteményét megette volna. A Mellúszó egy kreolbőrű, fekete gyerek, olaszosan villogó fogsorral, és egy kaján síheder örökké vigyorgó szemével. Röviden, Dömötör Zoltán és Varga Gábor. Még rövidebben a Döme és a cigány. Barcelonában egy ideig hegymászással töltöttük az időnket. Az uzodát kis domb tetejére építették, és oda fel kellett kapaszkodni. Barcelonában hűvös volt a tavasz 1957-ben. A hőmérődikkán mutatott 30 foknál többet. Elcsigázva vonszoltuk fel magunkat napról-napra a Montwig-domb oldalán, és szittuk a tervező ostoba ötletét, hogyan is juthatott eszébe hegytetőre építeni az uszodát. – Völgybe kellett volna – lihegte dömötör. – Megőrültél? – mondta Májermiska. – Az még szörnyűbb lenne. – Miért? – Akkor lefelé mehetnénk a meccsre. Egen, és a meccs után kellene másznunk. Viszonylag ez volt még a legmagasabb szellemi nívójú eszmecsere ott a Montwig-hegy oldalán. Csak azért írtam le, hogy bebizonyítsam, tényleg meleg volt a tavasz Barcelonában. Érdekes, hogy mégis egészen jól játszottunk. Igaz, az olaszok, jugoszlávok meg a szovjet fiúk nem voltak ott, de azért öt meccsből álló tornát 47-9-es gólarányjal nyerni, még a svédek, franciák és a nyugat-németek ellen sem akármilyen dolog. Rajki Béla le is mondta a szakmai tapasztalatot. Jó, tett a hegymászás, mondta. A moszkvai vitre Alpesi terepen készültünk, sziklákon, mint az ergé. Szerencsénk, hogy Magyarországon nincs ilyen terep, mondta Dömötör, aki újonc lévén még minden szó szerint vett. Egy kis jó akarattal minden megoldható, mondta Rajki. Majd lépcsőmászással pótoljuk. Naponta ötször felszaladtuk az stk torony tetejére, én meg a földszinten mérem az időt. Dömötör kétségbe esettem, meret maga elé. A döntő után Kubala jött értünk. Kiszállt a kocsiából a szálló előtt, és alig másfél óra múlva már be is ért hozzánk az előcsarnokba. Közben ki kellett osztania vagy 500 ezer autogramot. tollal a kezében verekedte át magát a tömegen. Valósággal át kellett írnia magát a hirtelen összeszaladt rajongói falangszán. Old fáradtan, tépett, ingel zuhant be hozzánk az előcsarnokba. A népszerűség öl, butít, pusztít. Még szerencse, hogy nyomorban nem dönt de Kubalának már akkoriban annyi pénze volt, hogy nem is győzte számolni. Na, gyerekek, mondta, elviszlek benneteket. Hová? Egy érdekes helyre. <gül> Nektek nagyon fog tetszeni. Rokonszakma. Mit szaporítsam a szót? A Bika arra vitt. Végignéztünk néhány menetet, és bizony nem voltunk boldogok. Csalás az egész, mondta Boros. Mire a kerül a sor? A többiek teljesen kikészítik a Bikát. Alig áll szegény a lábán. Attól fogva kórusba buzdítottuk a Bikát. – rá, Bika! – ordítottuk. – Előre, kis pajtás, adj a testének! – Harapja zülepébe! – szolgált egy egészen új tippel Kanizsa tifcsi. Kubala rémülten csitított bennünket. – Legszentebb érzelmeiben bántjuk meg a barcelonai közönséget. A végén még meglincsennek bennünket. Markovics itt is talált kibúvót. Már rájöttem, az a legrosszabb elme, aki mindig a lehető legegyszerűbb megoldásra gondol. Gondolod, hogy értenek magyarul? Kubala görcsösen igyekezett elterelni figyelmünket a Bika-Torreádor konfliktusról. Most figyeljetek, mondta. A város szépe ilyenkor mindig a fő páholyban foglal helyet. A toreador az utolsó döfés előtt mindig felé fordul, engedélyt kér a viadal befejezésére. A város szépe egy fehér kendő lobogtatásával járul hozzá az öléshez. Hátra fordultunk és elájultunk. A főpáholyból szívós pista lobogtatott egy fehér zsebkendőt. <gül> Aznap ő volt a város szépe. <gül> Tessék el képzelni, mi lehetett a többi. <gül> Ez a legnagyobb megtiszteltetés, magyarázta Kobala. Csak a legkedvesebb vendégnek jut Paprikás hangulatban voltunk. Harsányan kifütyültük Barcelona szép és szívós Istvánt. <gül> este Rajki Lajos, Rajki Béla öccse, a Barcelonában működő edző, adott szűnni nem karóban kettet a tiszteletünkre. Órákon át hordták a tálakat, valósággal bánatossában ketteztük magunkat. Csépi bácsi, sóhajtott a 80. fogás végén Varga Gábor, te az ingedet is ráfizeted erre a banketre. Jelentőség teljesen meredtünk egymásra. Hmm, Reménytelenül újonc még ez a cigány. Hogy raj kicsipi, csipi, bármire is ráfizesse. <gül> Tudjátok, magyaráztam, a klub vezetőségétől mindig kicsikarok egy tekintélyes reprezentatív keretet. Az ilyesmi feltétlenül szükséges. Két okból. Először, hogy az ellenfelet egy kisé meglágyítsam, másodszor pedig, hát, ugye, a játékvezetőket sem árt jól tartani. Kitűnő edző volt Rajki Lajos. Ő nevelt először bajnokcsapatot a szolnokiakból, saját trükkös egyéniségét vitt át hasznos pistályék játékára. Fiatal korától fantasztikus történetek keringtek. Az egyik felére egy de rövid rövidfilme. Előzménykét. A két Rajki testvér tűz és víz. Csipi bohém, szertelen, nagyvonalú és pazarló. Béla józan, hűvös, logikájú és végtelenül takarékos. 20 esztendős korukban minden abban nyilvánult meg, hogy Béla remek ruhatára gyűjtött magának, Csipi pedig hordta. Egyik alkalommal edzésre indultak. A villamos éppen kanyarodott le a Margit hídról. Nagy vágta, ugrás, Béla az első peróra kapaszkodik. Csipi a hátjúsóra. Csipin Béla új cipője, csodálatos, citromsárga műalkotás, hófehér antilobbetéttel. A Zsigmond utca sarkán újabb elkésett utas támadja meg a villamos. Rohan, vakmerő ívú röppenés, elkapja a hátsó peron korlátját és egyenes Csipi lábállandó. Csipi sziszek, a jövevény mentegetődzi. Bocsásson meg, igazán nem akartam. Csipinek eszébe jut valami, üvöltések közepette hárítja el a bocsánatkérdést. Á, uram, szóra sem érdemes, nem tesz semmit. Béla csak nem leesik az első lépcsőről szent haragjában. Mi az, hogy nem tesz semmit? Kikérem magamnak, jobban is megnézhetné hová lép, faragatlan fajankó, kiált hátra. Az idegen csodálkozik, aztán ordít. Mit szól bele, maga kicsoda, mi közel hozzá? Hogy, hogy mi közöm hozzá, az én cipőm. Szerencsére, hogy a császár az első megálló. A Flórián térik föltétlenül összeverekedtek volna. Barcelona után szinte csak perceket töltöttünk otthon, aztán süvöltött velünk a repülőgép, belevetettük magunkat a moszkvai vit forgatagába. Három hetet töltöttünk Moszkvában, és ebből csak három perc volt keserves. Kettő a vízben. A póló döntőt megint Svenieradziék ellen játszottuk. Két perccel a befejezés előtt egy-egy volt az eredmény. Nekünk a döntetlen is elég volt, mert a gólarányunk Szó, ami szó, ijesztő találmány ez a gólarány, a sport legszörnyűbb, legnyomasztóbb bívmánya. Mindig minden gólarányon dől el. Az ember éjszakákat tölt a felsőbbrendű matematika birodalmában, és sápadtan támolyogva száll vízre másnak. Viszont akkor már pontosan tudja, hány gólt kell dobnia, és ezzel szemben hányat nem szabad kapnia. Ez most már 13 éve így megy. A kegyetlen sors szőke hajjal vert meg, ezért nem venné észre az ősz hajszálakat, amelyet mind a gólarány festett fehérre. Ha ez így folytatódik, valósággal galambősz leszek, mire megkopaszodom. Szóval időt kellett húznunk. Tartottuk a labdát, és visszafelé húztunk. A közönség bosszankodott. Az ember megváltja a zuhogó esőben is felül a luzznyiki úszoda lelátójára, és akkor nem történik semmi. Amit azonban a közönség nem tud, hogy minden pillanatban ezer dolog történhetne. Az a millió lehetőség teszi őrjítővé a labdatartást, az időhúzást. Hogy ahogy én most széttárt karral, széles tempókkal viszem a saját kapom felé a labdát, majd elnyújtott íven vissza, bármelyik pillanatban elveszíthetem. Millióféleképpen. Véletlenül egy tempót a labda mellé teszek, és már el is vette valamelyik izomkolosszus. Vagy hogy Sveni aki állandóan a nyomomomban vagy üldöz, hirtelen átnyúl a hónom alatt, átpöcköli a fejem fölött a labdát, fordul, és már el is vesztettük a meccset. Vagy megfordulok, hogy átdobom a labdát a medence túlsú oldalára, úszkáljon vele most már Markovics Kálmán tovább, és ahogy lendületet veszek, Sveni egy kicsit belémrug a víz alatt. A labda egyből lehull a tenyeremből. Misi felkapja, és mosolyogva meglép vele. Vagy, vagy, és vagy, és vagy. A labdát csak egyféleképpen lehet megőrizni, de féleképpen lehet elveszteni. Ebből a milliónyi esélyből, lehetőségből egy sem jó a mi számunkra, valamennyi az ellenfél számára jó. A mi számunkra az a jó, ha nem történik semmi. De hát mindig történik valami. Két perc, kiabálja Markovics Kálmán, aki egyszerre négy irányba tud figyelni. Már csak két perc? Valami difi lehet Kálmánnal. Már egy jó negyed órája folyton csak azt mondja. Még két perc? Persze az is lehet, hogy csak az úszoda órája romlott el. Az mutatja csalafinta módon az időt. Tulajdonképpen az is lehetséges, hogy tényleg ilyen lassan múlik. Egyre idegesebbek leszünk. A szívem a torkomban dobog, és az agyam olyan, mintha forró vízbe áztatott vatta lenne a fejemben. Elképzelem, hogy milyen furcsa kép lehet ez valahonnét felülről. Ömlik az eső, a közönség bőrigázva ásítozik a leláton, elátkozza a pillanatot, amikor póló helyett mégsem moziba ment. A vízben ott látható a világ 14 legjobb pólózója. Csak áldogálnak és lassú, unotnak ható mozdulatokkal úszkálnak. Céltalanul, inkább a saját, mint az ellenfél kapuja felé. Amit a közönség nem tud, mi most szurkolunk a legjobban, most vagyunk a legidegesebbek. Ha elveszítjük a labdát, mindennek vége. És ezt az izgalmat egyszerűen nem lehet levezetni. Nem szabad rohanni, nem szabad még csak kiabálni sem. Némán üveges szemmel, lassú óvatos mozdulatokkal, mint valami rossz álomban kell uszkálnunk a saját kapunk felé. Ez hát az időhúzást lélektan. Megint felemelem a labdát, újra fordulok egyet, és közben ránézek Markovicsra. Két perc, kiabálja, már csak két perc! Egyszer úgy is annyon A harmadik percet a kosárlabda stadionban gőzöltük végig. Itt is az idő volt a főszereplő. Itt is le kellett húzni, csak hogy ráadásul még kacskaringos sújtást is kellett a végére hímezni. Tartani kellett a labdát, és az utolsó pillanatban pontot kellett szerezni. Ha létezik a mi feladatunknál rázósabb ügy, akkor ez az. Tehát ültünk a kosárlabda stadion fordított csonka az oldalán, és a szakadatlan üvöltéstől olyan rekettek vagyunk, hogy már csak suttogni tudunk. A hosszabbítás öt percéből négy már eltelt, és a villanyúságon ezált Magyarország, Szovjetunió, 73-73. Nyugi, Simi, nyugi! A mindeséget ez azért már túlzás. Az ordítás vékony is, reszelős is. Ki üvöltözik itt ilyen törvénytelen hangon? Körülnézek, senkit sem kapok rajta. Jó, így, lehet, hogy én voltam. A szovjet egészen a fél leszorítja a mieinket. Greminger széles mozdulatokkal dirigálja a fiúkat. A fejét féloldalt tartja, mindig féloldalt tartja a fejét. Ebben a csapatban minden terhet neki kell viselnie. Még negyven másodperc? Páder János időt kér. A fiúk körülveszik, a kisember magyaráz, mutogat, integet, hadonászik. Zsíros Tibor nemrég pontozódott ki. Ott ül a kispadon, maga elé néz. A vállam még szaporán emelkedik süllyed. Újra befutnak. Az óralapjai most megint levelezni kezdik a másodperceket. A lapok egymásra szaladnak, átfordulnak, mintha kártyát keverne az ember. Adogatják a labdát, a félpályán körbe-körbe. Ezt ismerjük. Zubkovék a félvonalon sorakoznak, felemelik a karjukat. Mintha Jegenye erdő zárná el a kosár felé vezető utat. Én megtalálnám az utat, elszaladnék a fáig tövéig. De hát a milyen is Jegenyék. Húsz másodperc. Most odadják bánhegyinek. A szőke megfogja, felnéz. Megnézi az órát. Ez már önmagában is egészen vérfagyasztó vagy. Mint amikor Báldió, a levegő királya, a kupolában szaltózik, megjátsza, hogy lecsúszik a keze a trapézról, és alul nincs háló. Bánhegyi az órát nézi. Tudja, hogy a félpályáról be kell dobnia a labdát a gyűrűbe. Kell. Ez valami iszonyatos felelősség önmagában is. Már ettől citerázni kezdhet a kéz, és ha a kéz citerázik, akkor az a labda nem megy be a gyűrűbe. Ehhez még az időelem. Még most is húzni kell az időt. Úgy kell időzíteni azt a dobást, hogy a labda behúljon a gyűrűbe, de mire alul kiesne a hálóból, már fütyüljön is az időmérő, és az ellenfélnek nem maradjon ideje többé semmire. Még tíz másodperc. Azért késni sem szabad. Rímes lenne, ha a labda szépen beröppenne a kosárba, de közben letelne az idő. Pánhegyi a parkethoz veri a labdát. Egyszer, kétszer, háromszor közben mindig egy pillantás az órára. Még hat másodperc. Most a feje fölé emeli. Fehér arca megkeményedik, és mi leharapjuk a nyelvünket. Szár, röpül a labda, fel, magasra, meredek ívben, majd megtörik a röpte, hullani kezd, és szinte nem is rezzen a háló, úgy zuhan a kosárba. Két másodperc múlva szól az időmérő sípja. A végsőkig feszült lélektani dráma ebben a pillanatban már komédia, bőrleszk. Bánhegyi a levegőben, Kreminger zsíros nyakában és Simon János bemutatja legendás szóló táncai egyikét. A simi. Hogy is hagyhatnám ki ebből a bevallottan és alapvetően vidám visszaemlékezésből az elmúlt nagy évtized legkedvesebb, legszínesebb egyéniségét. A döntőt követő napon például Monsieur Büsznellel szaladt össze. Míg élek, nem felejtem el. Monsieur Büsnell a mai napig is a francia kosárlabdasport tulajdonosa. Egy többszörös milliómos sportszergyáros, akinek a kosárlabda a hobbija. Minden világversenyen megjelenik, és bőkezően finanszírozza a francia válogatott felkészülését, utazásait. Simi a versenyirodán fedezte felőt. A szobának háttalált, és elmelülten tanulmányozta a torna végeredményét jelző táblázatot. János odament hozzá, és a vállára veregetett onnan a magasból. – Á, műszi Őbüsnál! – a milliómos megfordult, örömmel köszöntötte a munkamestert. Ah, bonjour, Simon! Simi, ha nagyon bőven számoljuk, három szót tudott franciául. Elgondolkodott, aztán hirtelen eszébe jutott, hogyan tehetni élénk a társadalmást. Megkérdezte Büssner. Monsieur Büssner, Pallé Francié. A milliómos elcsodálkozott. Új, öjj, persze, hogy beszélek franciául. Simonnak ez bőségesen elég volt. Bom, mondta aztán elismerőleg megveregette büsznál vállát, majd sarkon fordult és elment. A francia tátott szájjal nézett utána. Azt hiszem, még ma is csodálkozik. Következő tavasszal újra ellátogattunk Moszkvába. A luznyi megint esett az eső. Kivonultunk a medence partjára, és úgy éreztük magunkat, mint kutya a kútban. Felvétel is készült rólunk, valami ijesztő látvány. Állunk a parton, beesett és karikás szemmel, kilógó bordáinkkal, soványan, mint hét nem túlságosan életvidám csontváz. Szó, ami szó, úgy is játszottunk. Ketftelenül unottan cipeltük a hátunkon a mázsás ellenfeleinket. A gyomrunk émelget, a szánkban valami ronda, fémes ízt éreztünk, és a nadrágunk is, mintha álomból készült volna. A kollektív szellem nagyszerű példáját mutattuk. Egyszerre tört le az egész társaság. Nem is hiszem, hogy sikerült valaha még válogatott csapatnak ilyen pontosan egy időben kerülni a hullámvöd legfeneketlenebb mélyére. És az eső esett, esett és esett. Egy-egyes döntetlen csináltunk. Az utolsó percben még ők vezettek, amikor aztán Csikvajanával együtt kiállított a bíró. Áltam a kis vizű részben, és rázott a hideg. Tulajdonképpen csak este tudtam meg, hogyan sikerült kiegyenlítenünk A moszkvai rádiós portadásából. Oroszul ugyan maximum öt szót tudok, de ez nem mindig, és nem feltétlenül akadály. Tehát ültünk a Leningrádszkája bizánci bíborral díszített halljában, valaki bekapcsolta a Víz Vízcsobogás, monoton hangú riporter, éles kiáltások. Ez a mi meccsünk hangfelvételről. Hallom, Májer Miska nevét említi a riporter. Boros kuren Kurennojét, aztán csikvanajáét, meg az enyémet is. Igen, most állíthattak ki. Közelebb hajolok a készülékhez, próbálok valamit megérteni a közvetítésből. Egy fél perc múlva kiderül, hogy káros strapájér. A dolog egészen könnyen és világosan érthető, mert egyszerre a saját hangomat hallom a táskarádióból. Kétségbe esettem, és a szokásosnál is sejpesebben üvöltöm a kis vízből, Kámán, játsz meg, kélek a visszahúzást! Csobbanást hallok, aztán sípszót, és rögtön utána elégedetlen morajt. Hogyne, Markovics megjátszotta a visszahúzást. Gaháriát kiállították, és az ember előnyt pillanatok alatt belőttük. Hát így lett egy-egy. Esküszöm, nem emlékszem, hogy kiabáltam volna Markovicsnak. Úgy látszik, egy bizonyos idő után már ezt is reflexszerűen végzi az ember. Kálmán ilyenfajta színészi teljesítményei mindig döbbenetesek voltak. De ezeket a megjátszásokat már a világ minden valamire való játékvezetője ismerte. Costa is, Bauwenz is, Batali is, Dark Weber is kétséget kizáró bizonyossággal tudta, hogy a mérkőzés során Markovics Kálmán okvetlenül bevet legalább egy ilyen trükköt. Számítottak rá, várták. És amikor aztán valóban bekövetkezett, mégis annyira meglepő, annyira váratlan volt, hogy automatikusan lefújták, Kiállították az ellenfelét, és amikor Kálmán kaján képét látták, akkor kaptak csak kézbe. Enek megint becsapott bennünket. Ez a visszahúzós csele egészen magas fokú technikai bravúr volt. Magasra kiemelt fejjel, jellegzetes körültekintő pózba vezette Kálmán a labdát. Az ellenfél egy fél ütemmel lemeradva mellette és mögötte úszott. Tulajdonképpen hozzá sem ért. Már most máig sem tudom hogyan volt képes Markovics Kálmán ebből a gyors, előre induló mozgásból egy pillanat alatt a lába irányában visszafelé a víz alá csúszni. Elég az hozzá, hogy csúszott. Úgy csiklott és zuhant előző mozgásával tökéletesen ellenkező irányban, lábbal előre a víz alá, mintha nem is az ellenfél, hanem valamiféle csörlő szerkezet rántotta volna vissza. Az ellenfél ilyenkor mindig megállt, csodálkozott, és mire észbe kapott volna, már rég a parton csücsült. De hát akkor este ott, a Leningrátszkaja Bizánci Bazilikát imitáló előcsarnokában az sem tudott jó kedvre hangolni bennünket. Letöltségünket már egyedül ama bizonyos edényfüléhez lehetett volna hasonlítani. Csendben felkészültünk arra, hogy két héttel később iszonyatos vereségek várnak ránk. Két hét múlva kezdődött a Budapesti Európa bajnokság. Már történelmi tény, hogy ezt az Európa Bajnokságot fennállásunk legpazarabb játékával fölényesen szinte félkézzel nyertük. Hogy történt? Többek között úgy, hogy ez a bizonyos két hetet végig fociztuk. Ez megint lemhényi ötlete volt. A kis kapitány végső kétségbeesésében az úttörőpályára zavart a társaságot, és ott 31 valahány fokos melegben a tűző napon minden délelőtt 3-4 órát futbaloztunk. Valósággal pocsolyát ízattunk az úttörő pályat alajára, és szent meggyőződésünk volt, hogy a kis kapitány a moszkvai tragikus szereplés után így módon kárhoztat bennünket a lassú halára. És közben lassanként annyira kiszáradtunk, hogy alig vártuk, mikor ugorhatunk megint fejest egy nagy tömeg hideg vízbe. Ezen a felejthetetlen forró Európa-bajnokságon tűnt fel a válogatottban Molnár Robert, a BVSC hátvéd játékosa. Csodálatos volt Robi emelkedése. Rögtön első intrádára fantasztikus teljesítményt nyújtott. A torna végén az újságírók összeállították az Európa válogatottat, és ebben Molnár Robi neve is ott szerepelt. Villámgyors, amellett körültekintő, végtelenül higgadt és intelligens játékos volt. Periférikus látásáról tanulmányt lehetne írni egy orvosi labban. Minden Mindenesetre tény, hogy Molnár Robi azt is látta, ami a háta mögött történt a pályán és amellett persze csillagjóslással is foglalkozott. Szigorúan és feltétlenül tudományos alapok. Ebből származott aztán az egész EB legnagyobb története is. Meglehetősen nehezen lenőtünk játékba. Az NSK válogatottját csak halálos erőfeszítések közepette vertük meg, és olyan rosszul játszottunk, ahogy a nagy könyvben áll. Lemhényi magába zárkozott, a vacsorán külön asztalhoz ült nem is szólt hozzánk. Csak vártuk mi lesz. Vacsora után átdőrend a mi Séta! Nyomás! A normafánál laktunk, felgyalogoltunk a kilátóhoz. Ott aztán Lemhényi megtartotta kis előadását. Csendesen is megfontoltam, kezdte. A csapat jellemét taglalta néhány odavetett, ám mindig találó és lendületes ecsetvonással. Negyed óra elteltével lassan emelte a fordulatszámot, a hangmagasságot és a hangerőt is. Fél óra múlva úgy kiabált, hogy a pilisből jött rá a viszhong. Néhány szerelmes pár halálos ijedten vágtatott elő a sűrűből. Lemhényi akkor már táncolva mendörögte Átkait, a Fortissimo felé viharzott, és a feje egyre sötétebb lett a pírtól. Ekkor szólt közbe csendesen, és egészen halkan Molnárobi egy termés köteteiről. Nem értem, bugyko, miért ez az izgalom? Hiszen én megmondtam, hogy ezt a bajnokságot el sem veszíthetjük. Pontosan kiszámítottam az egészet. Lemhinnyi rámerett. Hogy-hogy? Mondta. Hogy-hogy, Robert, hogy-hogy? A csillagokból. Erre bekövetkezett, amit már elképzelhetetlennek tartottunk. A kapitány hangja még két okklávval magasabb lett. Robert! sikoltotta, megörítesz! és elvágtatott az éjszakába. Aztán 7 múra vertük a belgákat, öt egy a hollandokat, 9-1-re az angolokat. És akkor jöttek a nagyok. Általában nem bánom, ha néha azt mondják rám, hogy kicsit szerintelen vagyok. Ezen a három meccsen azonban olyan jól játszottunk, hogy már-már szemérmetlen pimasságnak hatna a saját szavaimmal dicsérgetném saját magunkat. Így talán bölcsem lesz, ha három utolsó mérkőzést egy-egy jelenetét a képesport egykorú tudósításai nyomán idézem. A jugoszlávok ellen. Kárpáti forgolódik a kapu előtt jezítsel. A másfélszer nagyobb, másfélszer súlyosabb fedezettel a karjai közt. Jezsics zárja a labdát, gyuri mögötte áll, vesztve látszik a helyzet. Aztán egyszerre mámorosan felzúg a lelátó. Muska Tirovics ilyetten néz körül. Másodpercegbe telik, míg megérti, mi történt. Akkor szomorúan maga mögé nyúl, és kidobja a hálóból a labdát. Hogy volt ez? Mi történt? Kitől kapta Kárpáti a labdát? Kérdezgetik egymástól az újságírók. Senkitől. Saját magától. Ballal átnyújt Jezsics hóna alatt, felpöckődte a labdát, aztán két tempót tett ellenkező irányba, deréktől kihajolt a levegőb, elkapta, és úgy lőtte a sarokba, hogy észre se lehetett venni. <gül> Ki hitte volna? Esküszöm mindez eszembe sem jutott akkor ott a vízben. Anélkül, hogy nagyképű egyenlősége tennék a két eset közé, Eszembe jut a költő barátom története, Lehellet finomságú szónetet írt 14 soros sóhajt. Egyik kritikusnak nagyon megtetszett a vers, háromoldalas méltatásban boncolgatta érdemeit. A kritika egészen más színvonalon íródott, tele volt idegen kifejezésekkel. Apróra kifejtve, választékos modorban magyarázta, mit is akart mondani a költő egyet szavával, hasonlatával, rimpárjával. A barátom eléptette a kritikát és tűnődve mondta. Hm? Most mit szólsz? Sose hittem volna, hogy ilyen fene okos vagyok. Jegzsicséket egyébként 5-3-ra vertük. Aztán az olaszok következtek. Nézzük csak! Támadnak az azúrik, de boros nagyszerű ütemben jön ki a kapujából, és a hárítás mozdulatával azonnal indít, heves elépött szinti a labdát. Markovics, Molnár és Kanizsa már szágult szét a pályán, feltartóztathatatlanul és kiismerhetetlenül. Akkor Markovics megtorpan. Ki kísérője nem veszi észre, vágtat tovább, mint póka falon. Kálmán üresen maradt, Már is ott a labda. A másik kettő töretlen iramban száguld most már a kapu felé. Robban a rakéta második lépcsője. A túlsó oldalon mornár áll meg. Fel sem kell néznie, csak a tenyerét nyújtja a levegőbe. Markovics átadása úgy hull bele, mint egy érett alma a fáról. Kanizsa szólóban repül tovább, egy kis sémár keresztbe. Feldugja a kezét, egy villanás, két villanás, és a játékvezető kettő csípol. Trükkös, furfangos, sziporkázó meccs volt ez. Soha jobbat nem játszott a mi csapatunk. Molnárobi az uglói csillagjós tönkre zúzta Pucsit, a száz gyors Európa bajnokát. Hét ra győztünk. Ezután már csak egyetlen akadály volt hátra. A Szovjet válogatott. Ember hátrányban vagyunk a Szovjetunió Unió ellen. Lassul a játék, most inkább belül a kerekek. Tartjuk a labdát, Lomhán jár ide-oda, mintha maga is gondolkoznék. Mikor, hova, kihez? Izgalmas percek, mert hogyha gólt kapunk, akkor. dehogy kapunk gólt. Éles kiáltás harson. Dömöthör valósággal átpéseli magát Sveni és Breusz sziklafalán. Üldözik, nyomják, és a szőke középcsatár mégis. Ember hátránnyal is. Ezt a meccset négy-kettőre nyertük. Markovics Kálmán feláll a dobogó tetejére. És a pesti éjszakában magas felmeli a kupát. A kis kapitányt pedig a vállunkon vittük az öltözőbe. Sokáig csak artikulátlanul orditoztunk, az első normális szó most is Molnár Robi szájából hangzott el. Na ugye, szólt, megmondtam, a csillagok. A közvélemény csapatába, az újságírók Európa válogatottjába öt magyar játékos került. Így festett az a csapat: Boros, Molnár, Pucsi, Markovics, Kanizsa, Sveni Eradze, Kárpáti. Mayer és Dömötör is bőven befélt de hát vendégszeretet is van a világon. 1956-ban még egy magyar Európa-bajnokság született a Margit-szigeten. Nem, nem a parafás kötelek között. A magyar úszósport imáron csak nem tendő pillanatnyi gyengélkedése akkor már javában tartott. A műugró medencében. A férfi műugrás egyéni Európa-bajnokságát Újvári László nyerte. Ez az Újvári László külön a sportuszoda történetében. Pinocchio, angyali kékszem, piszeor ártatlan tekintet, de alig ha hordott még a föld égetni való zsiványt a hátán. Már az ötvenes évek elején az egész város hátborzongatva emlegette páratlan csibéségeit, és ha megjelent valahol, a kerületi kapitánságon elrendelték a riadókészültséget. Amíg még kezdő volt, magam is lépést tartottam vele. Két gyermekversenyen legyőztem, Csuk a fejeseim párjukat ritkították, és aztán egy ideig együtt jártuk a világhímes ifjúság görbe útjait. 12 éves korunkban nagyjából a következőképpen alakult délutáni programunk. Megjelentünk az Uszodába, megettük a lányok uzsonnáját, aztán a vastag drót kerítésen át, csak úgy úszónadrágban kimáztunk a szigetre. A horgászok a Palatinus kifolyója körül foglaltak helyet akkoriban. Ebben a melegvízrétekben állítólag több volt a hal. Kivéve, ha mi is közelében jártunk. Tudnélik, meghúzottunk valamelyik bokor tövébe, és amikor a horgászok egy pillanatra levették szemüket a madzagról, apró kavicsokat haigáltunk a vízbe. – Ettől tisztára megkerülnek a potykák, – mondta Pinokkio. – Sprintelnek, amerre a szemük lát. Aztán bemásztuk magunk is a Dunába, és átúztunk Óbudára. Óbudán, amúgy vizesen, sárosan, úszógatyásan és mezitláb, felszálltunk a villamosra. Helyet persze nem váltottunk. Volt Pinokkionak egy egészen nagy alakítása, amelynek segítségével ez elkerülhetővé vált. Ahogy megjelent a kalóz, pinokkió bőgni kezdett. Jaj, de borzasztó bácsi, kérem! Igazán, amíg mi füröttünk, egy gonosz suhanc ellopta a ruhánkat. De csak kapjam a kezembe, a sírtáverem. Ezt a figurát délutánonként ötször-hatszor is megismételtük. Csak arra kellett vigyáznunk, ahogy kétszer ugyanahhoz a kalauzhoz kerüljünk. Utazhatnánk éppen az ütközőn is, mondta Pinokkió. csak hogy emberi méltóság is van a világon. Egy idő múlva már képtelen voltam lépést tartani vele. Ekkor kezdődött Pinokkio mászó korszaka. Ez időtájt kezdett jobbra-balra röbdösni. Edzőjét, a drága nagykarcsi bácsit, valami egészen elképesztő mutatvánnyal lepte meg. Felment az öt méteres toronyba, onnét leugrott a három méteres deszkára, és ezzel visszadobatta magát az öt méteresre. Azt hiszem, akkor esett meg először is utoljára, hogy Kacsi bácsi hirtelen nem talált szavakat érzelmei ecsetelésére. Pinokkió kedvenc tartózkodási helye, a jó hat méter magas zászlórúd teteje volt. Onnét belátta az egész szigetet. Az anyakuka, smáronnak a parton, gyere csak! Szó, ami szó, nem mentem. Az úszlómesterek viszont karéba gyűltek a zászlórúd alatt, és kiabálni kezdtek Pinokkióra, hogy azonnal jöjjön le. Pinokkió nem jött. Később kérlelni kezdték. Még mindig nem jött. Erre apró kövekkel kezdték haigálni. Pinokkió marjumszerű ugrásokkal tért ki a köveik elől, de maradt. Erre a kiéheztetés eszközéhez folyamodtak. Szép kényelmesen leültek a zászló rúd alá. A kiéheztetés módszere sikeresnek bizonyult. <gül> Néhány óra múlva megéheztek és elmentek. Pinokkió akkor lejött. Jött, ugrott. Egyetlen hajmeresztő zuhanással levetette magát a zászlórú tetejéről a betonra. Aztán vigyorogva elsonfordált. Abban az időben ő volt Budapest legszorgalmasabb mozi látogatója. – Éde hallgass! – mesélte Diadallat. – Tegnap láttam 15-ször a szabónét. Az Erkel színházban akkor még mozi volt. Pinocchio csak is odajár. Valami ördögi módon felfedezte, hogy az épület tetejéről egy lyukon át beforakodhat a karzatra. Tetőre persze az esőcsatornán jutott. Felmászott. Ha van a mozilátogatásnak ennél egyszerű módja, azt még ki kell találni. Az esőcsatorna csak egyetlen egyszer szakadt lealatta. Hát akkor bizony kényszer leszállást végzett, igaz, hogy alig két emellett A törött karját fél óra simbetették a rókusban, és pinok másnap begipszelt karra, megint ott a három méteres álvány deszkáján később egyre fantasztikusabb kalandokba hajtotta a fantáziája, és ezek egyike a bizony a rendőri krónikába is bekerült. Az elbé előtt tiltották ki 25 ször is örökre az uszodából. Az eb előtt kegyelmeztek meg neki 25 ször A versenyen káprázatosan ugrott, utána pedig magába a boldogságtól zokogva ült az öltöző csendes padján. Tudom, hogy sokan haragszanak rám, tudom, hogy sokszor csalódtak bennem. Most majd utólag szeretnék méltó lenni ehhez az egészhez. Meg akarok nősülni, szeretnék megkomolyodni. Kár, hogy mint annyi minden másból, ebből is oly kevés valósult meg. Nem tudom, hogy egyedül Pinokkió tehet -e róla. A következő esztendő sokkal csendesebb volt. 1959-et főként azzal töltöttük, hogy az Eb következtében minden eddigénél nagyobb radagadt önérzetünket borogassuk, és próbáljuk magunkat meggyőzni, nem is vagyunk mi olyan rémjók. 60-ban ugyanis megint olimpia következett, és olimpia előtt nem áll egy kis célpesszimizmus. Az ember panaszkodik jobbra, panaszkodik balra. Nem megy úgy, mint kéne, az ellenfelek viszont ugrászerűen javulnak. Ajaj, komoly baj lehet az olimpiám. Ilyen hidegháborús előkészítés, a közhangulat ilyen tényt való megmunkálása után azután sokkal kellemesebb a meglepetés. No, nézd csak, mégis megnyertük. Igen, csak hogy az olimpiai úszoda avató ünnepségén agyonvertük az olaszokat, és amikor ősszel a jugoszlávok megint Pestre merészkedtek, őket is hétnégyre vertük. Méghozzá milyen prima játékkal. Így azután kivette komolyan a misirámainkat. Sajnos még magunk sem. Ami ezt a jugó meccset illeti, magam is lőttem két gólt Muska Tirovicsnak. Mindkettőt négy méteresből. Felálltam, megfogtam a labdát, kozta fütyült, én meg lőttem, le a vízre, épp hogy bevált Muska Tlinak csak így lehetett gótlőni. A világ legjobb kapusa volt ez a két méteres óriás. Ráadásul csodálatos alakú, csupa tarza, mintha most mászott volna le egy amerikai Delta magazin címlapjáról. A karja akkora volt, mint a körúti sorompó, és egészen törvénytelen láptempójával olyan magasra tudott kiemelkedni, hogy az állat bármikor rátehette a felső kapufa tetejére. Csak potyagólokat tudott beszedni, semmi kis nokedliket, amilyeneket bármilyen kapus kivéd. Gyenge a víz tetején hullámzó labdákat, mert ilyenre tőlünk soha sem számított. Ő mindig nagy lövésekre készült, az első mozdulatra dobta magát és repült a víz fölött. A labda a víztetején csalinkázott, úgy úszkált be Muskatirovics Tirovics alatt, mint egy bágyat kövér kacsa. Koszta kettő csípott, Muska Tli elsüllyedt, s amikor újra kibukkant a víz alól, akkor már a fejét fogta. Úgy nézett rám búzavirág kék szemével, mint valami szokatlanul undorító kis dolog lennék, melyet a kutya hozott be a kertből egy lapos kő alól. Meccs után kimászott a vízből, odament Kosztához, hogy megköszönje a mérkőzést. Jó negyed órát szorongatta a filmsztár külsejű olasz játékvezető kezét, udvariasan mosolygott, tisztelet teljesen bólogatott. Az elszéledő közönség egycéssel fogadta a jelenetet. Nézték Muskatirovicsot, milyen sportszerű, hét gólt kapott, és mégis mosolyog. Mégis tisztelet tudó. Ez már aztán valami. Mi is arra mentünk, néhány szófoszlány megütötte a fülünket. Muskatirovics angolul beszélt. Shakespeare nyelvén és Shakespeare legmarkásabb kifejezéseivel formált remekbe szabott portrét a játékvezetőről. Costa általános emberi tulajdonságainak ecsetelésével kezdte. Jellemét, szellemi képességeit, erkölcsi tulajdonságait boncolgatta. Majd rátért a szakmai kérdésekre. Itt hosszabban elidőzött. Részletesen fejtegette a szabály egyes pontjait, amelyekről Kosta, az ő véleménye szerint, még soha sem hallott. Végül merész fordulattal a modem csillagászat vívványairól beszélt, arról a csupán fény évekkel mérhető távolságról, amely a játékvezetőt a becsületes és szakszerű bíráskodástól elválasztotta. Ámulva hallgattam Muskatirovics monológiát, és két érzés csatázott bennem. Újongtam az emberi akarat mindent elsöprő ereje felett, és gyászoltam a legnemesebb erőfeszítések hiába valóságáért. Csodáltam a kapust, mert ilyen jól megtanult angolul, és szánakoztam is felette, meg tudtam, hogy koszta egy szót sem ért, GB show annyira nyelvén. Ebben az évben még egy végtelenül különös dolog történt velem. Átvergődtem néhány hátborzongatóan izgalmas órán, aztán részese voltam egy felejthetetlen ceremóniának, és mindennek következményeké két betűt írhattam a nevem elé. Egy dét meg egy ert. Dr. Csárpáti György Örömömben egy kicsit ünnepeltem magam, amire a következő bajnoki meccsem, szó, ami szó, nagyon lejégtem. Másnap kedvenc sportlapom a következő címmel számoltba a mérkőzésről. Gyuri Kából doktor úr lett, amiből jól látható, hogy a bűnös, már legalábbis a sportban, pillanatok alatt elnyeri méltó büntetését. Szerencsére a következő meccsen sikerült rehabilitálnom magam. Mire a report is visszadta disztincciómat, és ünnepélyes keretek között nevezett újra ki Gyurikának. Disszertációmat a fiatalkorúak büntetőjogának területéről választottam. Hiába, lustaságom itt is megnyilvánult. A legkisebb ellenállás irányában haladtam. Ezt a témát ugyanis ez időtáj az uszodában is bőségesen tanulmányozhattam. Az 1960-as év aztán számomra néhány úszóversennyel kezdődött. Gerendás László, az FTC úszóedzője, korábban a második kerületi kapitányságon dolgozott. Sok emlékezetes hőben benne volt. is Dönci például menekülés közben átlőtte a sapkáját. Szóval nem lehetett éppen gyáva fiúnak nevezni Gerendást, ám mégis különös elővigyázattal környékezett meg. Nem lennéke hajlandó legalább egy-két váltóban bemutatni elképesztő úszó tudásomat. Bizonyos fokig érthető volt a részéről ez az elővigyázat. Mi, pólósok, mérhetetlen gőgünkben mindig az úszoda szellemi elitjéhez számítottuk magunkat. Kicsikét lenéztük a víz rabjait, az úszókat. Miféle sportág az, ahol az ember küzdködik, még egy falba nem ütközik, aztán megfordul és kezdi előről. Viszont fradi ügyben mindig mindenre kapható volta. Elindultam hát a két váltóba, és 157, 9 et 200- Kettő tizet úsztam. Életem legjobb eredményeit. Remekül éreztem magam a parafás kötelek között, míg arra is futotta, hogy a fordulónál kipislogjak a vízből, és kaján majonpofát vágjak a forduló bíróra, Vermes Béla bácsira. Aki viszont megint egészen külön fejezett a szigeti a klasszikus, halhatatlan figurája, és minden bizony a legkedvesebb, legdrágább alakja. Elég talán annyi, hogy évtizedek óta rajtuk élesítik kajánságokat és pimasságokat az egymást követő generációk reményteljes vilataljai. És addig egészen egyszerűen nem léphetnek egy feljebb, fejjebb, nem kerülhetnek be a nagyok közé, amíg valami egészen új hajmeresztő gonosságot nem követnek el az angyali Béla bácsi ellen. Viszont a pimasságok minőségi változásán lemérhető az egész úszoda, az egész porták állítom, pozitív irányú fejlődése. A legelső Béla kalandot, még mint egészen kisrác néztem végig, csak nem húsz esztendővel ezelőtt. Áltam, csodálkoztam, és nem tudtam, hogy nevessek-e vagy sírjak. Egy csomó behemót alak társaságában mentünk kifelé a szigetről. A Margit hídra érve egyszerűen karan ragadták Bélát, és feltették a híd korlátjára. Lábbal kifelé. Ott ült szegény, halára vált arcan, csak görcsösen kapaszkodott a fiúk karjába. Azok meg ordítozni kezdtek, szörnyűködni, mintha egy öngyilkost akarnának lebeszélni a végzetes lépésről. Ne tegye, ne tegye, uram, gondolja meg, nézze, tavasz van, az élet szép, még az ön számára is tartogathat jót. A járókelők megálltak, jópesti szokás szerint csoportosulást támadt. Béla bácsi fészkelődött, egy nő sikoltozni kezdett. Vigyázzanak, kukrik! A fiúk rán cigálni kezdték. Térjen észhez jó ember, meglátja, visszatér még az a csalfa. Öngyilkosság egy lány miatt, ugyan, ugyan. Egyikük levette a kalapját és beszédet tartott. Gondolják magukat az ő helyzetébe, hölgyeim és uraim. Szörnyű csapás, a teljes kilátástalanság. A társadalom nem engedheti, csak egy pár fillért. Ki mit tud adni az ő szent nevében? A legcsekélyebb adományokat is köszönettel nyugtázzuk. csomó apró. Bélát levették a karfáról, ott hagyták, és elmentek az Ilkovicshoz rósejtni tenni. Enyhén szólva hajmeresztő volt. Mi tíz évvel később már csak Béla bácsi lakását hirdettük meg az újságban. Központi fekvésű két szoba összkomfortost, telefonnal, lelépés nélkül. Két héten át körülbelül 200 jelentkezővel kellett közölnie, hogy tévedés az egész. Majdnem feljelentették. Később már inkább csak a vasú területére korlátozottak ezek a zugratások. Béla bácsi ugyanis magasrangú főtiszt volt a mábnál. Ja, tehát valahol hibás váltóállításról, vagy akár csak néhány perc késésről olvastunk, már is nyilvánvaló volt, hogy mindennek csak is Béla bácsi lehet az oka, és ilyenkor volt mit hallgatnia tőlük. A repülő papucsok elől mindig ügyesen félreugráltunk. Külföldről mindig küldtünk Béla bácsinak egy kollektív képeslapot. A szövegben természetesen örökké az olasz, osztár, szovjet, francia vasutak pontosságát, kényelmét, tisztaságát dicsértük, és persze ezek felsőbbrendűségeinek okát is leszögeztük. Jobban megválogatják a személyzetüket. A szövetség egyik vezetője félre is vonta Béla bácsit. – Miért tűröd, hogy ezek a kölykük folyton szórakozzanak veled? Béla bácsi eltűnődött. – Mondd, te hány képes lapot kaptál már tőlük? – Én, még egyet sem. – Na látod, nekem minden honnan írnak, ez már a 180 -dik. Egy szép napon aztán letette az egyenruhát. Béla bácsi nyugdíjba ment. Másnap történt a nyugatiban az emlékezetes kalamajka, amikor egy személyvagon egész egyszerűen a körútra. Délután sötét arccal jelentünk meg az uszodában. Béla bácsi megszokott karosszékében üldögélt egy szá köpenyben. Valami francia képes lapot olvasott. – Na, Béla, – mondtuk, – hát szégyelheted magad? – Na, mi az? – mondta. – Mi bajotok már megint? – Tessék! – mondtuk. – Elméd nyugdíjba, mindjárt a legnagyobb zűrök vannak. Nem szégyelled magad? Egy idő múlva, néhány különleges méretű pimasság után, aztán magunk is megsok a dolgot. Beszüntettük a gonoszkodást. Hosszú ideig tisztelettudóan, illendően beszéltünk Béla bácsival. Nem tudta mire vélni. Idegenül mozgott közöttünk, kényelmetlenül érezte magát. Egy edzés után ketten maradtunk a zuhanyozóba. Oda jött hozzám. – De mondj, Gyuri, kezdte. – Mi bajotok van vele? – Miért Béla bácsi? E, – Nem tudom, valahogy az az érzésem, hogy haragusztok rám. Azóta valahányszor az uszodába teszi a lábát, újra felhangzik egyszerre húsz helyről is a hosszú, elnyújtott, fűsiketítően vékony kiáltás. Béla! Béla! Már senki sem érzi szemtelennek vagy gúnyosnak. Diadal kiáltássá vált, amely egy kedves örök kifjút köszönt. No de, 1960-nál tartottunk. És most az a kellemetlen feladat vár rám, hogy beszámoljak a római olimpiáról. Sohasem gondoltam volna, hogy ez a két fogalom, a róma és a kellemetlenség, beférhet egy kalap alá. Tény, hogy Róma előtt volt két csapatunk. Volt egy fiatal csapatunk, és volt egy öreg csapatunk. Inkább lett volna egy jó csapatunk. Nem is tűnik ez valami lehetetlen óhajnak. Az öregek még akkor nem is voltak olyan nagyon öregek. A fiatalok nem is voltak már olyan túlságosan fiatalok. A két társaságból már Pesten össze lehetett volna ütni egy többé-kevésbé világklasszistábot. De hát Pesten naponta kétszer-két órát öregek fiatalok vetélkedővel töltöttünk. Untuk már egymás arcát is. Napról-napra fokozódó ellenszemmel pofosztuk egymást, és ráadásul fél szilárdan meg volt győződve arról, hogy az olimpia nagymérkőzéseit majd a másik társulat játsza. Lógó orral, ernyet idegekkel szálltunk fel a gépre, és a legharciasabb gondolatunk még az volt, hogy majd csak lesz valahogy. Vagyis ha azt mondom, hogy lángolásunk néhány Celsziusszal elmaradt Dugovics Tituszé mögött, akkor viszonylag még óvatosan fogalmaztam. Jellemző, hogy Rómában már csak egyetlen egy pesti kalandra futott a és az is még jóval a mérkőzések előtt történt. Üres perceinket az olimpiai falu padott, Villággio Olimpico bárjában töltöttük. Ez a bár négyféle idegenforgalmi nevezetességgel bírt, és a négy közül bármelyik bőségesen indokolta buzgalmunkat. Első, végtelenül olcsóáron kitűnő szeli narancs, grapefruit, ananászli, mértek. Második, a Café de Brazil jóvoltából csodálatos kávét lehetett kapni. Harmadik, ezt az utóbbit teljesen ingyen. Negyedik, a nap minden órájában itt visztelt Vilma Rudolf, a tündéri tenesz gazella, minden síkból és minden perspektívából fantasztikus látványt nyújtott. Ez a bár volt, ami pesti kalandunk színhelye. A kaland lényegét két szóban is össze lehet foglalni. Átejtettük Lolo Brigidát. Azzal a gondolattal hízelgek magamnak, hogy ez a csel jogos és helyén való volt. Sőt, az igazság szolgáltatásnak egy nemét jelentett. A világsztár tekintélyes kísérettel ereszkedett le közén, szegény kis sportrapszolgák közé. Elbűvölő volt áttört fehér ruhájában. Mosolyokat és autogrammokat osztogatott, körülbelül úgy, ahogy a csillagkeresztes hölgyek osztogatják a mézes kalás huszárokat a lelenc gyerekeknek. Ezek a maflavillág klasszisok meg bedültek neki. Dave Syme, Erlen Brown, Eva Bosakova, és Siegfried Valentin úgy nyüzsgött körülötte, mintha az olimpián is az isteni Gina lenne a sztár. Ők meg csak afélen nyamvad ki statiszták. Esküszöm felment egy kicsit a pumpa. Nem árt a dolgokat a maguk helyére tenni. Gyarmati Dezső járt már Hollywoodban. Felé se néztek. Pedig a suta van olyan sztára sportban, mint Gina a filmen. Na, szóval összesúgtam Boros apival, aztán elváltunk. Két oldalról közelítettük meg Lolo Brigidát. Én elővettem a noteszt meg a tollat. Odafurakodtam, és olyan elbűvölő mosolyjal nyújtottam Gina felé, amilyen csak tellett tőlem. Please, mondtam, please. Észrevett, ő is bevetett egy jótékony célú mosolyt, és a notesz után nyúlt. Abban a pillanatban kinyúlt mögőle borosa boros apikarja. Jó ütemben elvette a notaszt, és aláfirkantotta a nevét. Kezet ráztam apival, és boldogan hajlongtam. Thank you, thank you. Az ajtóból visszanéztünk. Gina még mindig nem fogta föl, hogy mi történt vele. Meretten át, kleopátrai ajkán az odafogyott jótékony célú mosolyjal. <gül> Aztán persze edzések is voltak. Az olimpiai falu úszodájában ott nyűsgött az egész pólóvilág, és mi újra elégedetten állapítottuk meg, hogy magyar nyelven beszél ez a sporták. A vízilabda világkongresszusát pestiszlengben is meg lehetne tartani. A belga válogatott edzője Keserű Ferenc volt, a dél-afrikaiakkal Brody György, a románokkal Bálint Lajos jött el, az ausztrál csapattal Csuvik Oszkár foglalatoskodott, a németekkel Sárkány Miklós, az olaszokkal persze Zójomi Bandi, és azért ugyebár mi is ott voltunk Lemhényi Dezsővel. Az edzések során főként az olasz konyha mesterfogásait tanulmányoztuk, főként azt, hogyan főzik a rákot. A parton árnyékban 40 fokot mutat a hőmérő szála. A víz 28 és 30 fok között váltakozott. Az orvos is ilyet írt elő. Reuma ellen. Vízipólózni már nem nagyon olyan kellemes dolog ilyen hőmérsékleti viszonyok között. Már az első labdára úszás után dobszólót lüktetett az ember nyaka. Az első negyed végére meg úgy éreztük magunkat, mint a forró viaszba ágyazott vattával töbték volna ki a fejünket. Általában két teljes mérkőzést játszottunk, válogatott ellenfelekkel. Szerencsére, hogy nem minden nap. Volt, amikor hármad. A parton meg lefelcirkáltak a másfél mázsás vetétásak. Sveni jött, felbukkant rumbics, elhúzott muskatirovics. Néztük egymást, és vacogtunk az idegességtől. Az olaszok is. Első edzőmeccsükön véres verítékkel húzták ki egy ötötös döntetlenre egy nyúl ellen, Dél-Afrika ellen. Csak hogy Zólyomi Bandi ekkor bevetette hazárjátékos halkatának egyik mesterfogását. Kidobta az egész csapatot. Andiamo kiabált gyerünk, gyerünk! kimerre lát! A torna kezdetéig látni sem akarlak benneteket, Basta! később megmagyarázta. Nem látnak az idegességtől, mondta. Fáradtak, dilisek, torkig vannak az egésszel, kikapcsolódásra van szükségük. Mi történhet? A torna kezdetére visszajöttek. Pihenten, jókedvűen, fürgén, labdaéhesen. Úgy pattogtak, mint a kukorica a platni. Mi viszont inkább nyugalomra vágytunk volna. Ha igazi jó formában van az ember, akkor a nagy tornák előtt már alig bír magával. Lassan-lassan elviselhetetlenné válik a környezete számára. Mogorva lesz és ingerlékeny. Kiéhezett oroszlánként gyalogol a négy fal között, a mosolya elfogy, és alig várja már a pillanatot, hogy ellenfele nyakának ugorhassék. Az ingerlékenységgel Rómában sem volt baj, csak hogy egyáltalán nem voltunk éhesek. Sőt, torkitteltünk már mindennel. A vizet pohárban sem tudtuk már látni. A labdára gondoltunk, a hideg végig a hátunkon. Amikor összetalálkoztunk, gyakran elfordítottuk a fejünket, már látni is untuk egymást. A pszichológus, a fiziológus vagy az élvonalbeli sport körül egyre nagyobb számban ténykedő ógusok bármelyike persze könnyűszerrel kielemezhetni ezt az állapotot. A magam részéről nem vállalkozom rá. Legfeljebb annyira vagyok hajlandó, hogy felvillantom ennek a tornának néhány jelenetét, visszaidézem egy-két mozzanatát. Olyan röviden, amilyen röviden csak lehet. Hiszen, ha ez nem is derül ki mindig az első pillantásra, a vízilabda játékos is ember. A belgákat viszonylag egyszerűen vertük 9-4-re. Az amerikai 7-2 és a holland 3-1 csapat sem okozott túlságosan nagy gondot. Aztán jött az örök rangadó, a jugoszlávok ellen kellett felállnunk. Ébresztőtől a mérkőzés kezdetéig öt alkalommal változott a csapat felállítása. Titokzatos beszélgetések zajlottak le, a kapitány hol egyikünkkel, hol másikunkkal tűnt el néhány szavas eszmecserére, és az eredmény minden alkalommal új és új felállítás volt. A mérkőzés kezdetére azt sem tudtuk, hol lakik az Isten, s ha egy kérdőírve fel kellett volna írnunk, hogy fiúk vagyunk-e vagy lányok, a helyes választ okvetlenül csak bizonyos utánjárások alapján adhattuk volna meg. Bemutattak bennünket a közönségnek, aztán egymáshoz vonultunk, jelvényt cseréltünk. Rám szandics jutott. Szandics körülbelül a világ legnagyobb embere, mint két világi tottorony. Oda ballagtam elébe, és lépésről lépésre éreztem, hogyan zsugorodom. Aztán felágaskodtam, amennyire tőlem telt, és ilyen módon sikerült szandics hasára tűznöm a jelvit. Lehajolt, és vállon veregetett. A térdem megrodjant. Még normális lelki állapotban is van valami lehalázó abban, ha az embernek egy felhőkarcolóval kell kezett fognia. Szandicsnak olyan erős lövése van, írta a mérkőzés délelőtt Kínégy hogy ötven méterő kijukaszja egy lágytojással bármely csatahajópáncézatát, anélkül, hogy a tojás meg is karcolódnék. Ma már tudom, hogy ebben az állításban akadt egy csipetnyi mediterrán túlzás. De ugyanakkor úgy éreztem, hogy a riporter inkább lebecsülte egy kis részandics képességeit. Egy-egyes állásnál Rusorán Peti négy métereshez jutott. Egy kicsit visszatért belénk az élet. Jó, igaz, hogy harmadgyengék voltunk, paprikás vízilabda helyett ezúttal csak árnyékpólót játszottunk, de hát hol jegyzik azt? Fontos, hogy most megnyerjük ezt a meccset, a többin aztán majd csak lesz valahogy. Gólarányjal megint elvergődünk az olimpiai bajnokságig. Fütyharsant, Peti derékig kijött a vízből, suhintott egyet, és akkor a kapufát lőtt, hogy a félpályán pattant vissza a labda. Peti 18 éves volt akkor. Hajnalig vigasztaltuk, és ebben volt azért valami jó is. Közben legalább teljesen megfeledkeztünk arról, hogy tulajdonképpen magunk is vigaszra szorulnánk. Azután három-háromra végeztünk, Svenieradziék ellen, Rubinék ellen is, de ez már tulajdonképpen nem sokat jelentett. Az olimpia után zólyomi Bandi tanítványait ütötték lovaggá. Az a körülmény, hogy mi sohasem aspiráltunk a Cavalierre címre, csak igen kevés hitette fájdalmunkat. Az olimpia után több élménybeszámolót tartottam. Ezek rendszerint úgy zajlottak le, hogy egy jó fél órát csűrtem és csavartam a dolgot, aztán a kérdések következtek. Az első kérdés kivétel nélkül minden alkalommal így hangzott. Mondja Kárpáti sportást! Tulajdonképpen, mi történt ott Rómában? Addigra már magamhoz tértem az olimpiai letargiából, és így mindenkor teljes szellemi fegyverzetben válaszoltam. A Rómában, kérem, nagyon sok minden történt. A történetírók nem hiába nevezik a rómait a meglepetések olimpiájának. Mert ha például csak Armin Hári győzelmére, Murray Halber csodálatos diadalára, vagy John Thomas váratlan veleségére gondolunk, ugyebár, itt rendszerint félbeszakítottak. Nem így értettem, kérem. Arról beszéljen, hogy az uszodában mi történt. Ó, oh, vagy úgy, az uszodában? Hát kérem, az uszodában is roppant érdekes események zajlottak le. Hogy más ne mondjak, az amerikai úszók megtörték az Ausztrál hegemóniát. A női számokban viszont Ingrid Kramer kettős győzelme hatott az elemi meglepetés erejével. Itt megint félbeszakítottak. A kérdező hangja egy kicsit már idegesnek tűnt. Úgy látszik, nem értettük meg egymást. Kérem, mi azt szeretnénk tudni, hogy a magyar vízilabda csapattal mi történt? Ilyenkor az órámra néztem és felálltam. Sajnos kérem, lejárt az időm. Talán megtetszenek érteni, még Hamzsa bégen is kell egy előadást tartanom. Köszönöm szíves figyelmüket. Erőt, egészséget. Van egy régi sláger. Csak a szépre emlékezem. Különben is, tegyük csak a szívünkre a kezünket. Azért négy olimpiánként egyet talán elveszíteni is szabad.